buyur <gülüyor> axı hər insan efqə qəvli Allahu Subhanahu taala insanın hərəkətləri insanın e, qiyamı məgə mm. <gülüyor> həşət məcəni düşünəsən sizə söz. danışdıq ən sonuncu Allah Subhanahu yaratdığında nə <coughs> yoxdur? Yaxşı, kim cavab verir bu gördüyümüz şərh hadisələr Allah Subhanahu xəlb deyə bilməyəm. Şeytan yaradır. Şeytan yaradır. Yaradır. Məsələn, iblisin yaranması, məsələn, kimisi evinin yanması. Şər Həl hadisədir yoxdur? Nisbi şərdi, Yaxşı, Allah-ı Allah'ın qədərinə, qəzasına görə deyilik nədir? Nisbi şərdi, yəni xalis şərdi düzü, xalis şərdi sözü mənası nədir? Kim deyə? Həl <gülüyor> Xalis, təmiz şər deyil, yəni başına yağı bu məsələ şər deyil, yəni Yəni, onun içində xeyir də var, insan bilməsə də Həmin əməl özü, baş vermiş hadisənin özü ola bilsin ki, müəyyən şəxs üçün şər olsun Amma ümumilikdə o başına yağı şər deyil Ola bilsin ki, kimisə evi yansın, həmin e, evi yanmasına səbr etsin və əcər gəlansın Və həmin səbr etmənin səbəbindən dərnətə girsin məsələn Yəni, Xalis, Alatavanın xərqində Xalis şərh yoxdur. Xalis şərh nədə ola bilər? Məqdi, məqdur, yəni baş verən əməl xalis şərh ola bilər. Ayrındır. Yəni, xalis şərh ola bilər baş verən əməl. Amma al Allah-ı al al əsələn al al qədərində xalis şərh yoxdur. İnşallah bugün yəni qədər məsusunu davam edirəcəyə Allah-ın izni ilə. Allah <coughs> buyurur <coughs> fəbinəl alə mə təqəddəmə fələ hüccələl ilə əsi alə məsiyyətih <coughs> biqadr illəl te <coughs> bu öncə bütün salalıqımız dəlillərə sübutlara əsasən deyə bilər ki asilik edən insanın alatalanın qədərinə, qədəri ilə hüccət gətirməsi caiz deyildir <coughs> ləkəsə araqçı Allah bizlər qorusun bütün müsəlmanları və sonra deyir ki, Allahın qədəri ilə işləm. Və yaxud da zinəkər öz zinasına, oğru öz oğruna və s. Yəni, etdiyi asiliyi Allah Allahın qədəri ilə əsaslandırır. Öznə, ona dəlil, hücət gözləyir ki, Allah Allah mənim qədərimi belə yazmışdır. Ötən bütün dəlillər göstərir ki, həm bu insanların, yəni asili, asilərin asiliklərinə, Allahın qədərinə heç bir dəlil yoxdur. Nəyə görədirik? Ona görə ki, Allah var insana ixtiyar verir. İnsan ixtiyar sahibidir. İnsan qüdrət sahibidir. Həmin əməli öz qüdrəti ilə, öz ixtiyarı ilə etdiyinə görə. Həmin əməli öz ixtiyarı ilə, öz qüdrəti ilə etdiyinə görə heç bir dəlil, suhud yoxdur onun üçün. Və buyuruşuq, İz qədərullah, illə bə'də vüquv məqduriyyət. Həmçinin ona görə də ki, Heç bir kəs Allahın qədərini baş verməmiş bilmir. Oğurluq oğurluq etməmişdən öncə bilmirdi ki, onun qədərinə oğurluq yazılıb yoxsa yox. Ola bilsin ki oğuramazdı. Ola bilsin ki oğurluğu istəyərdi etməyi amma bacarmazdı. Ola bilsin ki ondan çəkinərdi sonra. Və svari. Bilmir ki onun qədərinə yazılıb yoxsa yox. Öncedən yazıldığını bir şeydir. Onun qədərinə yazılıb ondan dəli getə bilərsən, getə bilər ki, belə yazılıb və buna əsasən mən gedirəm, yox. Amma belə deyil. İnsan öz qədərini öncədən bilmir. <gülüyor> ona görə də yaxşılığı üçün çalışmalıdır. <gülüyor> Allah isə qanlıqla buyurur, qoranda, O məhətədirə nəfsun, məhətəqsibə qədər. <gülüyor> heç bir nəfis, heç bir kəs insan bilmir ki, onun başına sabah nə gələcək. Dəlildir ki, insan gələcəyini bilmir, insan yəni ona yazılmış qədəri bilmir. Əgər qədəri bilmirsə, deməli ona dəlil sübut da yoxdur orada. وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا هرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتطرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن فإن أنتم إلا تقرصون Anam surəsinin Aleykum salam. Anam surəsinin 148-ci ayəsində Allah təka buyurur. Müşrik olan kəslər, Allah şərifə qoşan kəslər belə deyirlər. "Əgər Allah istəməşdi, nədir? Biz, Elə nə bizim atalarımız Allaha şərifə qoşmazdı." fikirin qədərlə dəlil gətirirlər. Allahın istəyi ilə, məşiyyəti ilə dəlil gətirirlər. Nə <gülüyor> deyəcəyəm? Allah qalanda buyurur ki, müşrikler belə deyərlər, Allaha şərif qoşan kəslər belə deyərlər. Əgər Allah istəməsəydi, nə biz, nə də bizim atalarımız Allaha şərif qoşmazdıq, şirk etməzdik və heç bir şeyi haram etməzdik. Yəni, Allah qalanda xalaz buyurduqlarından heç bir şeyi haram etməzdik. Bundan sonra Allah qalanda buyurur. Yəni, onların bu dəlilindən, sivusundan sonra onların bu Allahın ayələ e, qədərini dəli gətirmələrindən sonra Allah qalanda buyurur. Tədəlik kezzəvillərinə min qabdihim. Həmçinin onlardan öncəki ümmətlər də bu yalan dağışırdılar. Yəni ki, öncəki ümmətlərin də müşrikləri bu yalanla istifadə edirdilər. Həmçinin e, Allahı və Rasulunu təqsib edirdilər. Həstə zəəqlubə əsənə. O zamana qədər ki, bizim əzrabımız onlara çatdı. Qul həli indəkum min əlmin fəsufricuhilənə. Onlardan soruş gör, yəni o müşriklərdən, onlarda elin varmı, dəlil sübut varmı bu etdiklərinə? Onu bizə göstərsinlər. İnce təbiə Onlar yalnız zənlərinə ittiba edirlər, zənlərinin arxasında gedirlər. Və in onlar yalnız öz nəticələrinin, yəni arxasında gedirlər. Öz ağıllarının arxasında gedirlər. Yəni onların heç bir dəlili yoxdur, sübutu yoxdur. Allah s.ə.qədər dəlil gətirənləri, onların qədərinə yazılmışları dəlil gətirən insanları ayənin sonunda gətirdikləri dəlilin batil olduğunu bəyan etdi. Bu ə, ayənin təfsirində şəx İmam Əlləmə Səhbi Rəhməhullah buyurur. Hədə iqbərum minəllahi ənnəl müşrikin. Sextəccünə alə şirkihim və təhrimihim mə əhəllə allahu bi qədər və qədər. Şirkdir ki, bu Allah stantalanın öncədən, yəni qeyddən bizə xəbər verməsidir ki, müşriklər öz şirkərinə Allahın qəzası və qədəri ilə dəlil-sulut gətirəcəklər. yani öz etdikləri əməllərini Allahın qədəri ilə e, ispat etməyi çalışacaqlar ki, etdikləri haqqdır. وَيَجْعَلُونَ مَشِيَةِ əşşəmilə li kulli şeyin min xeyrin və şər <coughs> hüccətən ləhum fi dəqil ləvmi ənhum Vədir, o olar, yəni müşriklər Allahın qədərini və qadasını, Allahın qədərini istəyini, kamil olan məşiyyətini xeyr və şər olmaqla hamısını özlərinə hüccət dəlil edəcək dər ki öz üzərində, üzərlərində kulaq, o günahı özlərinə atmaq üçün وَقَالُوا مَا اَخْبَرَ اللّٰهَ اَنَّهُمْ سَيَقُولُونَ artıq onlar Allah-u Allah'ın öncədən xəbər verdiyini dedilər, etdilər. Yəni, Allah-u Allah öncədən xəbər vermiş ki, belə müşriklər belə edilecekler, yani, müşriklər belə də etdilər. Yəni, müşriklər, fəyəməsəm zamanında, yani, demişlər ki, Allah-u Allah əgər istəməseydiriz, e, şərik qoşmazdır. Kəməl qaləsiylə ayəsi uqra, Allah-u Allah başqa bir ayda buyurur. وَقَالَ الَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ Başqa bir ayədə altada buyurur ki, Allaha şerif qoşanlar belə deyərlər, əgər Allah isteməseydik, biz Allah'tan başqaya heç kəsə ibalət etməzdik. Yəni Allah'tan başqasına olan ibalətlərini Allah'ın qədəri ilə islah etməyə çalışırlar. Yəni bu onlara alın yazısı bundan qaça bilməzlər əki yani dəlil gətirmək istədirlər ki, bu Allahın onlara olan alın yazıldığı, yəni qədərdir, bundan qaça bilməzlər. Sonra şey buyurur: <gülüyor> "Əqbara Allah Subhanahu bəyan edir ki, onların bu hüccətləri bütün, yəni ümmətlərinin yalan, yalan danışanlarında özlərini müdafiə etmək üçün həmçinin Peyğəmbərlərin dəvətini inkar etmək üçün istifadə olunur. Şeyəm, fələm tənfəğəm, fələm hətə Allah, və yəhtəcunə bihə Və onlar bundan dəlil suğud gətirirlər. Və ləm fihim şeyəm və ləm tənfəəhum və ləm yəzəli həbihim dəəbihim və əzəqəhum bəsə onların bu yəni, hərəkətləri və bu hüccət dəlil gətirməkləri ilə öz əməllərinin üzərində qalması davam edir. Hətta o zaman qədər ki, Allah-ı Allah onları məhv edə, edər və onlar Allahın əzabını dadarlar. Yəni, onlar ölünə qədər bu əqidənin üzərində qalırlar. Allah-ı Allahın zəhətə saldığı şəxsi heç kəs ilayə edə bilməz. Allah qorsun. Əgər qənaət hüccəti onların dedikləri bu hüccət, bu dəlil doğru olsaydı, ədəfə ənhumu iqaf onlardan əzabı götürərdi. Allah buyurur ki, hətta onlara əzab gələnəyə qədər. Əgər doğru olsaydı onların sözləri, onlara əzab verməzdilər. Və lamma əhalla bihim al-azab li'annahu la yuhl ba'sehu illa man Allah s. onlara əzab yəni, baş verməsini, onlara əzaba dükkər ol olmasını izinli etdi. Yəni, onlar əzaba dükkər olacaqlar və əzab yalnız əzab kime layiqdirsə o kəslərə olur. Hər kəsə əzab verilmir. Yəni, müminə, müsəlmana. İnşallah əzab verilmir, verilsə də əbədi olmur. Amma əzab, əbədi əzabı o kəslər üçün ki, onlar həmin əzaba layiqdirlər ə fə alimə annəhu, fəhsidə, ə, bilinir ki burdan onların bu dəlilləri bu hüccətləri fasitdir yəni ə, boşdur ə oşib əhətanə kesadəsi menə və həmin ə, onların şübhələri ə, bir neçə yəni ə, onların hüccətlərinin batı olması bir neçə tərəfdən bilinir birincisi Məzərrə <mâ> Allahu min ennaha law kanat sahiha la öncə sadaladığı bir faydanı gətirir. O da əgər onların diləkləri doğru olsaydı onlara əzab baş vermərdi. Onlar əzabədən əzabat düşər olmazdı. 2-ci anəl hucəta la budda an takuna hucətan ilm vəl burhan. İnsanın dəlilə sübutu hucəti Hüccət hər hansı bir elmə əsaslanmalıdır. Fə əmmə izə kanə fi musadəh ilə məcərid e, e, lə Əgər dəlil sübut yalnız insanın zənninə iqtina edirsə, insanın zənninə əvlən götürülsə həmin hüccət bâtil sayılır. Necə alqurani ayə buyurmuşdur, onlar öz yalnız zənnləri ilə danışırlar. Yəni, müştiklər dediklərini, həmin qədərlə, həm dəlil gətirməklərini yalnız öz zənnləri ilə danışırlar. Heç bir elmə əsaslanmadan. Qul həl indəkum min ilmin fə tüxrucu Allah-Allah o sonra onları, yəni, onlardan tələb edir dəlli və hər bir müsələmanın ha haqqıdır ki, əgər kimsə onun qarşısında şirk edərsə və sonra Allahın qədərlə özünə dəlil gətirərsə Nəyi ki, istənən bir günah elətdikdən sonra Allahın qədərindən dəlil gətirərsə, ondan dəlil tələb etsin. Necə ki, ağzabı buyurur ki, Qul min ilmin fə tükrəcuhu, fə tükrəcuhu Sizdə bir elm varmı bu ehtizə? O dəlili bizə göstərin. E dəlillər yoxsa, elə belə ağlı dəlilsə, və yaxud zənnli bir dəlilsə, artıq onların dedikləri batildir. Çünki dəlil Quran və sünmətdir. Səra buyurur şeyh, Ələv kəne ləhum ilmun və hüvə xusumu əldə ləəqrəcuhu. Eqər şeyh buyurur ki, onların bir dəlli olsa bir sübutu olsaydı, o dəlli sübutu göstərər dər. Ələm mə ləm yuhricuhu əlmə ennəhu lə ilmə indəum. Onlar dəlli sübut göstərmədiyi zaman isə aydın olur ki, onların heç bir sübutu yoktur, onların heç bir ilmi yoktur. İntə Allah təala ki onlar yalnız zənnə tabi olarlar. Zənnlərinin arxasına gəlirlər. Şeyx buyurur ki əgər insan öz zənnindən hüccət götürərsə, öz ağlından hüccət götürərsə, dəlil götürərsə Onun dəlli artıq batildir. Bəs olar? O, kəsin halı ki, o, öz pis əməlindən, şirkdən, təsaddan həmçinin heç bir e, dəlli olmayan e, münaqişəsindən çıbut götürür. Şək yox ki, o, daha öncə batildir. Bu, e, insanlar dedikləri daha öncə batildir. Ona sözcək buyurur, üçüncü faydanı e, buyurur ki, ən hüccə fillah el-bālighə əl-latī lam təbqa li-əhdin udhrā Allah təbārəkə və təâlâ hüccəti, Allah təâlân dəlili sübutu açıq aydındır, ansə ki ondan bundan sonra heç kəsə heç bir üzr qalmar əlləzī ittəfəqatə ki bütün peyğəmbərlər və elçilər, rəsullar bu dəlil üzərində ittifaq etmişdirlər. Əl-kitab ul-ilahi Bunlar hansılardır? allah Allah tərəfindən ilahi olan kitab və Peyğəmbərlərin kəlamları. Vəl-üqul-ü-səhihə, doğru-düzgün ağıl. Vəl-fitar-ül-mustəqimə, həmçinin doğru olan fitrət. Vəl-əxlaq-ül-qaviyyə, güclü olan əxraq. Bunlar hamısı əslində sübutdur. Dəyilir ki, onların dedikləri fatirdir. Həqiqətən fikir ösə, səlim fitrət, doğru ağıl, həmçə Quran və sünnəti təhdiq edir. Körfə uşaq Allah harada soruşanda göyləri göstərir. Cahil insan, heç elmi olmayan insan dua edirində əlini göyə açar. Və səhələ nə qədər fitrət, yəni dəlində göstərmək olar, həmçinin heç kəsindən ixtilatda olmayan insanlara uzaq yaşayan insanların ağılıq haqqı həmçə təhdiq edir. Yani, heç bir şübhələr olmayan, başına heç bir şübhələ daxıl olmayan insan haqqı təsdiq edir. Onlar hamısı dəlildir ki, e, o insanların bir dilləri, yəni zənnli dəlillər Allah qələminin qədərini özlərinin asiliklərinə dəlil gətirmələri batildir. Əşə qurur fa <gülüyor> ayyə bi zalika an kulli ma khalafa hadhihi batilun ya'ni innahu haqq la yumkinu illa batil əvəzdir e, ki, onların bu delikləri, söylədikləri hamısı fafildir. Ona görə ki, haqqa müxalif olan bir şey fafildən başqa heç bir şey ola bilməz. Həmçinin fəaliyyətlərdən biri də 4 qudratan və vermiştir. iradə. Allah təala yaratdığı hər bir məxluqata qüdrət və iradə vermişdir. İradə vermişdir. Etəmat min fi'lin ma kulifə bih fəla aujiba Allahu alə Əhədin mələ yaxdir alə fiilin. Həmin Allah Allahın verdiyi qüdrət və iradə ilə insan ona buyurulmuş emeli yerinə yetirə bilir. Və Allah Allah heç kəsə onun yerini yetirə bilməyəcəyini, gücü çatma, çatmayacağını əmr etməmişdir. Və lə kəramu alə əhədin mələ yetəmək kəni min tərkir. Həmşəni Allah Allah heç kəsə bir haramı tərk etməyi əmr etməmişdir əgər onu o kez bacarmasa. Yəni, bizə əmr olunan haramları biz onlardan çəkilməyi bacardığımız üçün Allah-ıqlar Allah bizə haram etmişdir. Və bizə əmr olunanları, yerini yetirməyi əmr olunanları biz yerini yetirməyi bacardığımız üçün bizə Allah-ıqlar Allah əmr etmişdir. Amma Allah-ıqlar Allah, nə haramdan çəkilmək məsələlərində, nə də yerini yəni, yetirilməsi vacib olan məsələrdə Allah-ıqlar Allah bizi bacarmadığımız bir işlə yükləmir. Əl-ihticaju bədə hada və qədər ki, bundan sonra yəni bu açıqlamalardan sonra insanın qəza və qədərlə özünə dəli sübut gətirməsi e, zülmkarlıqdır. Açığ aydın fəhlis zülmkarlıqdır və yersiz münaqişə etməkdir. Həmçinin faydalardan biri də Və anəllahu təala läm 101 läm 101 əbdə alə əfəli. Allah heç bir kəsi, heç bir qulunu müəyyən şeyləri etməsinə məcbur etməmişdir. Bəlçə alə əfəlihim təbən li-ixtiyarihim. Əksinə Allah insanın fəəllərini onun ixtiyarına ixtiyarına buraxmışdır. Və inşə u İnsan istəsə özü şirk edər, istəsə özü salih əməl edər. İstəsə iman getirər, istəsə küfr edər. Yəni, Allah Allah insanı öz ixtiyana bıraxmışlar. Və hədə əmrun müşəhidun lə yünkirhu illə mən kəbər və ənkərəl məxsusə. Bu, elə bir işdir ki, bunu hər bir kəs təsdiq edir. Bunu inkar edən yalnız açıq aydın dünyada gördüyü haqqı inkar edən insanlardır. Necə ki, cibri tarifalar, qədərlərdən olan cibri tarifalar insanın hər bir şeyə məcbu olunduğunu, hər bir şeyi, yəni etməyi, etməyə vadar olunduğunu <coughs> deyəlirlər, amma bu, açıq adındır. İnsan istəsə bir şey edər, istəməsə etməz. Məsələn, darşımızda kitabdır. İstəsək, oxuyarız, istəməsək oxumağı təlkə Hər bir əməl belədir. Allah təhlər insanı öz əqtiyarına bıraxır. İstəsə uğurluq edər, istəməsə etməz. Əhər yəni, bir iş, həmişə namaz qılan kəs. Sə namaz, nafilə namazdır. İstəsə namazına namazlıqlar istəmsə qılmadan oturur. Yəni insanın özünə qayıdır. Bütün əməllərin etli və ya da tərk olması insanın özünə qayıdır, öz ixtiyarına qayıdır. ona görə də kimsə bundan dəli gətirsə, e, artıq həyatda gördüyümüz, yəni nəyin dini dəlillər, adi dünyaların, gördü, dünyada insanların gördüyü bütün yəni ağlı dəlilləri də inkar etmiş olan. Beynə kull ahadin yufriq beyna hərəkəti ixtiyariyə və hərəkəti Hər bir insan fərq qoya bilər ixtiyari hərəkətlə məcburi hərəkətdən. Elə hər var ki, elə baş verən hadisələr var ki, onlar məcburi i̇nsan, insan tərəfindən yəni onu Vacib ki, qarışlasın, başqa yolu yoxdur. Məsələn, zərdələn baş verməsi, insanın heç bir qarışı, almanın güdürəti yoxdur. Yəni, insan tərəfindən, insan baxımından o, o məcburidir onu qarışlamağa, dağılmış məyə. Amma elə hərəkətlərdə var ki, ixtiyarə hərəkətlərini, hər bir kəs bunun arasında, bu hərəkətlər arasında fəqq qoya bilir. Fəyəmkən el cəmiyyul dəflən fi məşik və məndəri cətun təxtə bunların hamısının, bu sadalının əməllərinin hamısının alatalanın ixtiyarında və al ə, məşiyyəti altında olmasına baxmayaraq. Yəni, bütün işlərin alatalanın məşiyyəti, iradəsi, qüdrəti, qədəri altında olmasına baxmayaraq, insan alatalanın ixtiyar sahibidir, e, insana alatalanın ixtiyar vermişdir və insan həmin ixtiyarla hərəkət edir. Həmçək faydalardan biri də, amma muhtajina ala fi Allah tabaaraka wa taaalaa qaza va qadari ilen getiren insanlar özləri öz diliklerine ziddcə dururlar bəzi məsələlərdə ve <gülüyor> innahum la yumkinuhum an yatridu zalik banu asaa ilayhim ünsi və buyurur kişi, şə əgər həmin kəşlərə yəni Allahın qəza və qədəri ilə tələsbut kətərə insanlara kimsə bir pislik etsə bu halda Allahın qəza və qədəri ilə razılaşmaqla məsələn Şəx buyurur ki, əgər həmin, e, məsələn, cibrilər və onların əqdəsi olan insanlar kimsə gəl vursa və yaxud onun malını götürsə, razılaşmaz bununla. Demək ki, bu, Allahın qədəri məni vurdu, qutardı, Allahın qədəri məni öldürür və yaxud Allahın qədəri məni malını götürür. Bundan razılaşmaz. Yəni, özünə gəldikdə, özünə ziyan gəldikdə bundan razılaşmaz. Hansı vaxt o şübutu gətirir, o dəlli gətirir, öz nəfsinə, öz ağına uyğun gəldiyi zaman. Ə, fəyə acəbə necə ihtecjon beh ala ma'afillah və ə musaqatuhu min ahad an ihtecj behi fi muqabelatuhum. Ə və buyurur ki şeyx çox tərkiblidir həm insanların hə halı, həm Necə olur ki, Allah'a asi olanda, Allah'a qarşı günahlar edəndə Allahın qədərindən dəlil sübut gətirilə. Amma özlərinə qarşı kiçik bir hadisə olanda və kimsə olaraq Allahın qədərini dəlil getirsə, onunla razılaşmazlar. Yəni, olanın etdikləri əməllər maraqlıdır. <gülüyor> Həmçək faydalar, faydalardan biri də Ənna ehticəc ehticəcüm bil qadar vəl qadar leysə məqsudən və yələmuna ənəhu leysə bihüccə və innəməl məqsudu minhü dəfq ilhaqq və şeyh ki, Onların Allahın qəza və qədəri ilə dərin sübut gətirmələri əslində onların əsas məqsəd deyil. Onlar çox gözəl bilirlər ki, etdikləri əməl edildikləri söz haqq deyil. Bəlkə bu sözü, bu dəlili gətirirlər, bu, yəni Allahın qəza və qədərindən sübut gətirirlər ona görə ki, haqqı inkar etsinlər. Yəni məqsəd yalnız budur. Amma öz nəfslərindən qayd anda onlar çox gözəlcə bilirlər ki, dedikləri söz batıl sözdür, yəni, qəza və qədərlə dərin Doğru deyil. Fəhəm <təməl> yətəəunə bi kulli mə yəxtar e, bi e, bəlihim min kələmin və e, in, e, in kənu yətəqiduna <təməl> hatta Hərşək ki, onlar öz, e, özləri öz dəvlərində bunun əksini etiqət etsə də, haqqı inkar etmək üçün ağıllarına gələn bütün yollardan istifadə edilər. O e, Şeyx Sabinin həmin ayənin təfsirində, Tevzilül-Kerimur-Rahman <coughs> kitabının təfsirində ə, gətirdiyi rədlər idi. Amma belə məsələlər oxumaq olar burada, yəni əslində əlaqəli məsələlərdir. Bugünkü Cibrililəri, yəni bu əqidə sahiblərini idealaləti o dərəcəyə çatıp ki, onların bəziləri hətta özlərinə olan özünə qarşı olan qədər də razılaşırlar. Onlar o qədər ziyasə düşər, düşər olublar ki, hətta bəziləri, yəni onların bəzi e, yəni özlərini alim sayan, yüksək təbəqəli sayanlar, ondan belə razılaşırlar. Necə ki, e, bəzi kitablarda rəvayət olunur Cibrilər haqqında və buyurulur ki, Cibrilərdən birisinin qadını zina etdiyi zaman gəlir əri onu öldürmək istəyir öldürdüyü zaman, qadın öldürmək istəyir zaman qadın dair ki, mən Allahın mənə yazdığı qədərlə cina etmişəm, nəyə görə öldürsən? Əl razılaşır, əlindən silahı qoyur yerə və deyir ki, əgər yadıma salmasıydın, təşərdə düşərdə. Süsman Allah. Yəni, insan nə qədər ağılsız olsun ki, hətta bu dərəcəyi çapsan. Özünə qarşı olanda da belə onu qəbul edə bilsən insan hansı dərəcədə elə yəni, birin ki, hər kənsəlarət əhli belədir. Bütün ziddiyyətli olan firqələrə baxın. Onlar o vəziyyətə düşürlər ki, artıq onların ağulları heç nə qəbul etmir. Heç bir şey qəbul etmir. Ayə gətir, hədis gətir, fərqi yoxdur onların üçün. Ağlı dəlil gətir, fərqi yoxdur onların üçün. Dünyavi işlərdən gətir, fərqi yoxdur onların. Yəni hansı cahillər tərəfindən qəbul olunan belə dəlillər gətirsə, onlar onu belə Ən adi ətrafımızda olan, zəvabda olan firqələrə baxın. İstənilən bir məsələdə, yəni özünə fərq etməyəni qəbul etmələr, fərqi yoxdur. Yəni dəlilin harda istəyir olsa, fərqi yoxdur. Qəbul edibinlə, nəyə görə? Çünki özün istədiyinə, özünün məthəbinə, özünün yoluna, onun şeyhliyyinə uyğun gəlmir, ona görə. Az, ulan gözlə nə dəlil görür, nə subut heç nə. Nə var, nə sünnə həmin məsələrdə Bundan sonra həf hər aynə şərhi, yəni xəfən quluqlana buyurur ki: "O yaqalilə axilə məhtac bil qədər. Limazə la təqaddəm alə fa'atil maqdur? Ənəllaha kətebəhə Əgər siz Allahın qədəri ilə dəlil gətirirsinizsə, özünüz etdiyiniz axiliklərə Allahın qədəri ilə dəlil gətirirsinizsə, niyə görə yaxşı əməllər görüb dəlil Əgər Allahın qədərinə sübut gətsən gözəl iş gör, sonra dəlil gətir. Məsələn, namaz qıl, sonra dinək ki, Allahın qədəri idi, mənə yazmışdır. Sadaqiyyət dinək ki, Allahın qədəri idi. Bunu Allah qədəri mənə yazdığı üçün sadaq edirəm. Allah mənə yazdığı üçün namaz qıyıram, oruç edirəm və s. Niyə qədəri ancaq günah əməllərdə olduğunuz zaman Allahın qədərindən dəlil gətirirsiniz, əgər haqqı üzərindərsinizsə. Fəin ə bilməklə qabla fədrə Yaxşı əməllə pis əməl arasında qədəri bilmək baxımından heç bir fərq yoxdur. İnsan öncədən nə qədəri bilmir? İstir yaxşı əməl olsun, istir si, pis sənə olsun. Nə namaz bulan bilmir ki, namazı axıqla qıla biləcək və, və ya ayaqda oğurluq edən bilmir ki, oğurluğunu edə biləcək yoxsa yox. Yəni cahillik baxımından, qədərdən cahil olan qədəri bilməmək baxımından bu iki arasında fərqli əməllə geyrlərinin arasında heç bir fərq yoxdur. Əgər qədərlə mücəhhət etsəniz, gözəl əməllər sonra gölərlə mücəhhət edir. Fəl mənheculləzi faqıhuhu uləmā'unā huwa annahu yajibu alayna an nūmin biqədər, vəlakin lā yajūz lanā an nahtaj bihi alā fākil aməl. ki, bizim salihlərimizin, yəni bizim öncüllərimizin Peyyəmbə səhəbələr və ondan sonraki bütün salihlərin bizə qoyub getdiyi mənhəc yol ki, biz qədərə iman gətirək, bizə vacibdir ki, qədərə iman gətirək və qədəri Allaha olan asiliklərdə, Allaha qarşı olan asiliklərdə və salih əməllərin təhv olunmasında hüccət gətirməyək. Təmələ yəcüzülənə nəhsəccə bihi alə müxalifətinə di şərə. Həmçinin bizə caizdir ki, bizə olmaq ki, şəriətimizə müxalif olan işlərdə hələdən dəlil gətirək. Va innemə ihtec bi qadar ala mafaiz tuna Qədərdən hüccət gətirilir, yəni qədər dəlil sübut götürülür. Yanlış insana baş verən müsibətlərdə, amma əyibli işlərdə, yəni şəriətin müxalif olan işlərdə, afillərdə qədərdən əli gətirilmə. Məsələn İnsanın başına bir müsibət gələrsə, o deyə bilər, Allahın qədəri idi. Evi yandı, deyir, Allahın qədəri idi, yandı. Dəlzələ baş verdi, deyir, Allahın qədəri idi, dəlzələ baş verdi. Kimsə, məsələn, yaxınlarından kimsə vəfat etdi və s. Allahın qədərini dəlir gətirə bilər. Amma ehti, ehtik əməllərdə, aşiklərdə, yəni eyibli işlərdə Allahın qədərini gətirmək sələf salihin yolundan deyil. Peyhəmbəs Əsəmə onun səhabələrinin mənhəcindən deyil. Şeyh-i İslam İbni Teymiyyə buyurur. Əl-ərdü ləhu fil məqdur hələtən. Qulun, bəndənin onun başına gələn işlərlə iki hal ola bilər. Diqqət edin. Şeyh-i e, Şeyh İslam İbni Teymiyyə. Bütün məsələlərdə olduğu kimi bu məsələdə çox gözəl, çox dəqiq açıqlaması var. Buyurur ki, bəndənin onun başına gələnlərlə, yəni etdiyi əməllərlə iki hal ola bilər. Həlun qabdəl qadr və həlun də'lə. Birinci halı qədər baş verməsindən öncə, ikinci qədərdən sonra. Yəni birincisi əməli etməzdən öncə, etməzdən öncə, ikinci əməli etməzdən sonra. Fə aleyhə qabdəl qadr əmni yəssə'inə billə. Qədərin baş verməsindən öncə, yəni əməli etməzdən öncə, ona Allah e, hübdü ki, Allah'tan kümək dilsin. Ve yətəvəkkələ aleyh ve yədəu əmşə Allah'a təvəkkül etsin və Allah'a dua etsin. Fə ilə quddirəl məqdur bi qeyri fiilih fə aleyhə ən yəsbir aleyh və yərdəbih. Əgər hadisə onun heç bir fiili, əməli olmadan yani insanın heç bir əməli olmadan baş verərsə səbr etsin və razı kalsın. Yəni, insanın özünün əməli olmadan baş verərsə, məsələn, zəlzələ baş verdi. Ev yandı və s. belə yəni ki, müsibətlər baş verərsə, insanın heç bir təsiri olmadan neçisə səbritsin və onunla razı qalsın. Və in kana bi fe'lihi fa huwa ni'matun, ki, şeyx ondan sonra əgər həmin əməl insanın öz istəyi ilə baş verərsə, o zaman yaxşı əməl isə, neymət isə Allah həndilsin, şüks etsin Allaha və əgər günahdırsa Allahdan istifad diləsin bağışlanma diləsin Aydın oldu insanın bu iki halı, birincisi qədər baş verməmişdən öncə yəni insanın başına gələn iş hələ gəlməmişdən insanın qədərlə olan halıdır İkincisi, qədər, yəni baş verikdən, iş baş verikdən, sonra o insan olan halıdır. Baş verməzdən öncə insan nə etməlidir? Dua etməlidir, təvəkkül etməlidir, Allahdan isteanə, yəni köməklik denəməlidir, yaşı. təvəkkül etməlidir və Allahdan köməklik deməlidir. Əgər baş verəndən sonra, əgər müsibətlərdirsə, yəni insanın, heç bir əməli olmadan hadisə baş veribsə, səbir etməlidir və razı qalmalıdır. İnsanın özünün əməli ilə baş vermişsə, yəni insan ixtiyarı olaraq bunu etmişsə, o halda həmin əməl ya salihə əməldir ya da asilikdir. Yəni salihə əməl baş veribsə, insan şükür etsin. Həm deyilsin Allah'a. Əgər Həmin baş vermiş əməl günahsa, günahlardan, sağlaslıqlərdənsə o zaman istifad edəsin. Bağışlama edəsən amaddan. Soru şəhət şey buyur. وَلَهُ فِي الْمَأْمُورِ هَلَتَانِ Həmçin insan əmir olunanlarla iki halı var. Yəni, insana əmir olunanlarla iki halda ola biləyir. Həlin <Gülüyor> qabləl-se'in və huvə əl-əzmü və l-istəyənətü billəh əl-ədəliyə. İnsanın ona əmr olunan şeylər, yəni Allah Allah tərəfindən əmr olunan işlər də iki halı var. Birinci halı həmin işi etməzdən öncə olan halıdır. Hansı ki, insana lazımdır ki, əzimli olsun o işi görməkdə, Allahdan əcəd iləsin və Allahdan kömək iləsin ki, həmin əməli yerinə etməlilsin. Və həlun bələ feyil. İkinci halı feyil başverdikdən baş sonradır. Və hua əl-istixvaru min təqsir və şükrün dil ən şükr illəh alə mə ən xeyr. İkinci halı isə əməli etdikdən sonra, həmin Allahsallarının əmr etdiyi əməli yerinə etirə bildikdən sonra istiqbar diləsin, Allahdan barışlanma diləsin həmin əməli, əməldə nadisdilər baş verdiyi üçün. Çünki insan heç bir əməli tam kamil edə bilməz. Həmçə Allah-ı şükür etsin Ona dediyi bu neymətə görə Və insan namaz qılmazdan öncə Allahdan Kömək diləsin Həmin əməli yalnız Allah müzası üçün etsin Allahdan əcr dileyərək etsin Amma namazı bitirdikdən sonra Və yaxud da digər ibalətləri Bitirdikdən sonra istihbar etsin Necək fəyəməsən sünnətində varid olub Namazdan sonra üç dəfə əslah qudlar demək Allahdan istifad Yəni bağışlanma diləmək Yani, Ərfənin namazda ibadəti etdiyi noksanları noksanlara görə həmin ibadəti tam-kamil yerinə yetirə bilmədiyi nisbətə görə və həmçə Allah şüyyətə Allahına ona verdiyi bu nemətə görə o ibadəti yerinə yetirə bildiyinə görə. Allah xopla buyurur. Kəsr inna va'di Allah-ı haqqun və səfri zənbi. Səbrin həqiqətən Allahın vədi haqqdır və günahlarından bağışlanma dilə. Bu, Əl-Ğofi 55-ci ayətidir. Şeyx buyurur: Əmərə ənyə surə alə məfāib al və yəftara min, minəz-zünūb. Şeyx İbn Cəmir Əhmədullah bu ayədən dəliqətli təfsir buyurur ki, Allah Subhanahu təkalla öncə o insanın başına verən gələn müsibətlərə səbir etməyi və sonra isə bağışlanma diləməyi günahlardan başlamat demək deməyi əmr etdi. Həmçinin bir ayə qoyur. və intas birə və təqū fa inna zālika Əgər siz səbr və Allaha Allah təqvallı olsanız, bu en əzəmətli işlerdendir. Və qāla alal yusuf aləyhissaləm həmçə Allaha təala Yusuf aləyhissaləm deyir din, buyurur. İnn inallaha la yudir Həqiqətən kim Allaha təqvalı olarsa və səbir edərsə Allah təala mühsinlərin əcrini mühsinlərin əməlini rəy etmək heç etmək və zikrə səbr aləl məsaib Allah təala bu iki ayda şeyx buyurur ki, müsibətlərə, insanın başına gələn müsibətlərdə səbirli olmasını buyurur. Və təqva bitərkil mə'ayib. Həmçinin Allah salaya olan işlərdə, eyibli işlərdə isə təqvalı olmağı buyurur. Onları tərk etməkdə təqvalı olmağı buyurur. Və qalən nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm, Peyğəmbər sallallahu buyurur, Ehriz alə mə Sənə fayda verən işlərə həris ol. Və sə'in billəh və lə təəcaz. Allaha, Allahdan kömək ilə və acizlik etmə, təmbəllik etmə. وَاِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ, لو أَنِّ فَعَالْتُ كَذَا كَانَا كَذَا وَكَذَا Egər senin başta bir iş gelse, bir musibet gelse, demə ki, eger mən belə istedim, belə belə istedim, belə belə olardır. وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَى فَعَلْ Lakin de, Allah'ın gədərini ve Allah, Allah belə istədi. فَاِنَّ اللّٰو تَفْتَحُوا اَمَلَ الشَّيْتَانِ Yo, yani əgər əgər demək, əgər belə olsaydı, əgər belə olsaydı, demək şeytan qapılarına, şeytan əməlinə açır. Bu çox böyük, əzəmətli, böyük, ıı, böyük əzəmətli faydalı bir hərəkətdir. Bu həqiqət insan gələ çalışsın ki, dərk etsin, əsasında bizim, yəni yaşadığımız yerdə, bizim əhadətində olduğumuz insanlarda bu həddin artıq çoxdur. Əgər belə etsəydim, belə olandır. Əgər bunu etməsəydim, belə olmazdı Bu əslində Allahın qədərini inkarı deməkdir. E, nə bilirsən ki, Allahın qədəri sənə necə idi? Məsələn, deyirlər ki, filan kəs yola çıxmasa idi, ölməzdi. Havarə etməzdi və s. Əgər belə, mən dediyim kimi etsəydim, belə olar, sənə başa bu işlər gəlməzdi və s. Kim nə bilirdi qədəri öncədən? Və həmin yazılmış, əgər elə etməseydi, pozulub başqacır molaşıdı. Əbu yəni, insanların cahilliyi ilə, eee, işə düşdü. Bəzən də hətta şamanlar, yəni inşallah hamısı müsəlman, hər kəs müsəlmandır, yəni ölkəmizdə yaşayan yalnız ə, özlərinin qeyri-müsəlman olub qalan ideallərdən başqa. Amma bu söz hətta namaz qılanların arasında məşhurdur. Əgər belə olsaydı, əgər belə etməsəydi. İnsan gələk bu üsurdən çəkinsin. Fəyəmələr sənəcək buyurur. Əl-səkər deyirəm, buyurur ki, sənə faydalı, işlərdə, faydalı işlərə həris ol. Allaha, Allahdan köməklik dilə və acizlik etmə. Əgər sənin başqa bir iş gəlsə, demək ki, əgər belə-belə etsəydim, belə olardı. Lakin de, Allahın qədəridir və Allah belə hissəliyir. Həqiqəsən, əgər demək, yəni, əgər belə olsa idi, belə olar demək, şeytan qaplarını, şeytan əməlini açır. Bundan sonraki başlıq paragraf iman, al qədərə iman gətirməyin faydalara xatındadır. Bu, sonuncu başlıqdır. Şəx, həfəzəhullah, bu, bütün sadadalıslarından, yəni, qədər haqına gətirir dəlillərdən Nəticə olaraq qədərə iman gətirməyin insan həyatında olan faydalarını gətirir və buyurur ki, birinci اَلَا اَيْتِمَادُ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى اِنْدَ تَعْلِ الْأَسْبَابِ هَا لِأَنَّ السَّبَبُ وَالْمُسَبَّبُ كِلَاهُمَا لِقَدَاءِ اللّٰهِ وَقَدَرِي Birinci fayda odur ki, qədərə iman gətirməyin birinci faydası odur ki, insan Allaha eytimat etsin, Allaha təvəkkül etsin Yəni, qədərə iman getiren insan Allah'a ehtimal edir və Allah təvəkkül edər. Ona görə bilir ki, o səbəb də və səbəbi yerini yətiren də hər ikisi Allah'ın qədəbi qədəri ilədir. İkinci, rəhətün nəfs və təməəninə fəl qalb biənə mətə alimə anna zəliki biqadā illəhə tealə və anna məkruh kəinun dəmə irtəhət ır, nəfsu huq və təməin nəqəlb və radiyə niqədə ir-Rab buyurur ki, ikinci qədərə iman gətirməyin ikinci faydası ıı, qəlb rahatlığıdır insanın nəfsinin rahatlığı sarsçiliyidir hansı ki qədərə iman gətirən kəs bilir ki baş verən hər bir haqda onun xoşuna gəlməsə belə Allahın qədəri ilə qadası baş vermişdir və həmin hadisənin yan keçməsi mümkün deyil yəni, həmin hadisənin baş verməsi labüddür və bunu iman gətirənkər artıq qəlb rahatlığı tapır sən bunu etsəydin də etməsəydin də, çalışsəydin də, çalışmasa ində artıq bu müsibət sənin başıma gələcəkdir insan qəlb rahatlığı tapır onu görə Pəyəmbər sən bizə istixarət duasını öyrəliyib İnsan istiharə bir əməl etdikdən sonra ona gələn hər bir şeylə razılaşır. Yəni ki, hər şey Allahın qədəri ilədir onun üçün. Qədb rahatlığı tapır ki, istə lazımı qədər səbəbləri götürüb və başına bu gəlib. İnşallah onun üçün bu xeyir edir. Həmin Allah Allahın ona qədər etdiyi bu işlə onun təvəkkülünə, Allahın, Allahdan, Allahdan kömək edib, dua etdikdən, səbəblər götürüdükdən sonra başına gəlib, samson üçün həmişə həşrul fələ ki heç kəs qədərə iman gətirən insan kimi rahat qəlbli sakit xoşbəxt həyat sürən ola bilməz qədərə insan nə qədər güclü iman gətirərsə, iman nə qədər möhkəm olarsa, insan o qədər xoşbəxt həyət, xoşbəx həyət sürər. O qədər qəlbi rahat olar. Həmçinin qədərin faydalarına Əgəb hey, Əgəb bin nəfs endəfə söylülmürə. Faydalarının biri olub ki, insanın istədiyi onun başına gəldiyi zaman, insan öz əməli sayəsində istədiyini yetirir, yerinə yetirə bildiyi zaman əcbu nəfs olmasın, yəni özündən razılıq baş verməsin. Bu, bəlzən insanda olur. E, Əsasın insanın imanı zəyif olanda, məsələn, bir sadaq edir, hansı bir salihə əməli görür, gecə namazına qalışır və s. Sonra öz özünə razı qalmağa başlayır. Qədərlə şeytan vəsvəsə salır. Bax, sən edirsən sən nə başqa edə bilən yoxdur. Yaxı da sən də edə bilənlərdənsən. İnsana özündən razı qalma gəlir. Amma ə, Allahın qədərinə iman gətirən şəxs bu yəni, vəsvəsə ilə üzləşmir. Bu vəsifə gələndə onun bu vəsifəyə qarşı olan, yəni e, bu qələdə vəsifəsinin özünə belə deyə iman olur. Və buyurur ki, yəni ləhsul zəli Allah Ona onun başına gələn bu nimə, onun yəni haqqı olduğu bu nimə Allah təvallanın onun qədərinə yazdığı səbəbləri götürməkdə götürməklə indir. Hansı ki, xeyir və Nicat səbəbləridir o səbəblər. Yəni, Allah-ı Allah sənə yazıb, sənin qədərlə yazıb, sən filan-filan xeyirli səbəbləri götürəsən. O səbəblər e, vasitilə də sən filan əmələ nail olursan. İnsan artıb deməyə yer qalmır ki, bu əmələ mən nail olmuşam. Öz qüvvəmlə nail olmuşam. Yox. İnsan bilir ki, həmin əmələ Allah-ı ona yazdığı qədərl və yəni, ona yal, e, səbəblərdən götürmə qərarı ilə nəhayət olur. Fe insanda bu iman olduğu zaman insan e, özündə olan öz yəni nəfsindən razı olduğu özlən tərk edə bilir və Allah'a şükr etməyə başlayır. Başa düşür ki, bu Allah tərəfindən ona verilmiş bir nemətdir. Həmçinin qədərə iman gətirməyin faydalarından 4-cü Tərdod, insan başına bir xoşuna gəlmədiyi hadisə gəldiyi zaman və ya da baş vermədiyi zaman qəlb çıxınsa düşməsi qədərə iman gətirməyin faydalarından bir odur ki, insan qəlb çıxıntısına qəlb ağrılarına düşmür başına bir müsibət gəldiyi zaman və yaxud da işlədiyi hadisə baş vermədiyi zaman. Lənə dəlikə bi qədə illəhi tə'aləl əlləzi ləhu mülqü səməvat vəl-ərd. Ona görə ki, onun başına gələn bu hadisə, bu müsibət və yaxud da onun işlədiyi əməlin baş verməməsi yerlərin və göylərin sahib olan, məliki olan Allah Subhəna və Teala tərəfindəndir. Və huvə kəinində məhəddir və bunun baş verməsi lazimidir və ondan yan keçmək mümkün deyil. Feyas <gülüyor> bira Və bu halda qədər qədərə iman gətirən insan səbir edir və əcər edir. Əcər qazanır səbir etməsi ilə. Və <gülüyor> ila hada yushiru <gülüyor> Allahu Taala bi qouli, Allahu Taala Quranda buna işarə edir və buyurur: "Mə əsabe min musibatin fil ard" وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَائَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ Altada buyurur, yerlərdə və sizin e, sizlərdə baş verən hər bir müsibət e, öncədən, hadisənin baş verməsindən öncə e, Allahın kitabında, yəni lökməxuzda yazılmışdır. Həqiqətən, bunlar Allah üçün asandır. İkəy, lə teəsev alə mə fəətəkum və lə teqrahu <gülüyor> bimə ətəkum və lə tefrahu bimə ətəkum və alləhu kullə muhtələn təkur. Və bunun en sonaqı ayda ona görə ki, Allah bunu ona görə size beyan edir ki, bunu ona görə belə edir ki, siz sizdən ötən işlərə, yani bacarmadığınız işlərə peşman olmayasınız. Həmçinin sizin edə bildiklərinizə də fərəhlənməyəsiniz. Yəni, örtən işlərə peşman olmayasınız, bilin ki, Allah Allahın qələri ilə idi. Edə bildiklərinizə də, yəni sizin gələn o gözəl əməllərə də fərəhlənməyəsiniz. El düşünməyəsiniz ki, bu sizin özünüzdür. Yox, bilin ki, bu da Allah-Allah tərəfindəndir. Allah-Allah özündən razı qalanları sevməz. Əncəni fəhəməsəm bir hədistə buyurur Əcəbən li əmru mu'min Müminin ki qəribədir Məşhur hədistə İqqətlə qulaq olsam Əcəbən li əmru mu'min İnnə əmru, əmru kulluhu xeyr Müminin ki qəribədir Onun bütün işləri Onun üçün xeyrdir Və leysə dəlikə li əhədin illə mu'min İllə limu'min Bu yalnız mümin içindir Məmnəh heç ə, başqa heç bir şey üçün bu ola bilməz. Əgər onun başına bir xeyirli iş gələrsə, sevinci, onu ona sevindirəcək bir iş gələrsə şükr edə. Bu da onun üçün xeyirlidir. Və Əgər onun başına bir müsibət gələrsə, zərər gələrsə səbir edə. Bu da onun üçün xeyirlidir. Həqiqəsən, o möminlə başqa his bir kəs üçün deyil. Hətta adi müsəlmanlar üçün deyil. Yalnız möminlik dərəcəsində çatan müsəlmanlar üçün deyil. Başına onu sevindirən işlər gəldikdə şükür edə bilsin. Və başına müsibət gəldikdə səbr edə bilsin. Onlar razılaşdın. Bu, hər kəsin qisməti olmur hətta müsəlmanlardan. Çox müsəlmanlar görünür ki, onlar başlarına, yəni müsibət gəldiyi zaman axı uf edirlər. Şəbrə, yaxud da şəriyyətə müfalif olan sözlər deyirlər. Həmçinin başlarına onları sevindirici bir iş gəldiksə, şükür yərdən çıxarırlar. Allah'a şükür etməyi, bu Allahın niməti olmasını unudurlar. Elə bilər ki, bu özlərinin öz əməlləri ilə, öz elmləri ilə əldə etdiyi bir şeydir. Oynən fərəhlənirlər. Həmçinin, e, burada bir sual çıxabilir. Qədərlə, e, yəni, e, bir az öncəki məsələdən. Qədərdən dəli sübut gətirməmək məsələsindən. Məşhur hədçdə Peyəməz qızam buyurur. Adəmlə Musa münaqişə etdilər və Musa əsələm Adəmlən Adəmə söylədi. Ey Adəm! Allah tala səni öz əli ilə yaradıb səni öz cənnətlərinə salıb və biz sənin səbəbində yəni sənin günahın üç baxımdan biz yerə atılmışak yəni cənnətdən boğulmuşak və sonra Azəm ə.s. ona cavab qayıtaraq deyir ki, ey Musa Allah-u Allah səni peğəmbərliklə yüksəldir və sənin üçün tövratı öz əli ilə yazıb və səninlə birbaşa danışıb. Yəni, sən Allahın kəlimi sən sənələ birbaşa danışıb. Sən mənim, mənim yaradışımdan 50 min ilcə öncə yazılmış qədərimə görə mi günahlandırırsan? Və Pəhəməsən sonra buyurur ki, Adəm Musanın hüccətdə qalib gəldi. Adəm Musaya hüccətdə yəni, qalib gəldi. Yaxşı, bu hədisdən kimsə dəli götürə bilər ki, necə ola bilər ki, E, Peyğəmbər Peyğəmbərə e, hüccət gət, e, qaldırsın yəni sübut gətirsin Allahın qədəri ilə Adəm ə.s etdiyi günahı yəni cənnətdən qovulma səbəbini Allah səlanın qədəri ilə sübut etdi kim cavab verir buna hə. yəni, bütün mövzumuz həttələrlə qədər mövzusundan gidir qədər məsələsindən gidir kim cavab verir Necə ola bilər ki, biz danışdıq və dəlilər gətirdik ki, Allahın qədəri ilə günahlara dəlil-sübut gətirmək olmaz. Aydındır, Allahın qədəri deməli idi. Amma ki, bundan sonra, yəni bu sual qarşısına qoyulandan sonra Adəm Əlisənin deməsi ]치�ulendir. ki, Allahın qədəri ilə, yəni sən mənə deyil, e, ona görə məni nəyi ilə günahlandırsan o şeyinə ki, 50 min ön, il, il öncə, yaradılışına 50 min il öncə mənim qədərimə yazılmışdır. Yəni qədərlə öz günahına hüccət qaldırdı. Birinci öfük keçir, doğrudur. Amma ikinci, hər öfük, ikincisi bağışlanı vardır. Qədərlə günahlara sübut, dəlil gətirmək olar iki halda. Birinci, e, yəni, bunlar iki bir idadə olsun, iki bir şeydir, e, bağışlanmış günahlara. insan əgər ondan tövbə edibsə, ondan qayıdıbsa, necə ki, Adəm ə.səlam, yerə atlan həmən Allah qaladan öyrənilik kəlmələrlə ona istifad edir və Allah qaladını bağışlayır. Allah qaladını, Adəm ə.səlam bağışlayır. İnsan qayıflığı günahlardan hüccət gətirə bilər. Yəni yani günahların içində gedən adam həmin içində olduğu günahı qədərlə e, sübuta yetirə bilməz. Məsələ. Məsələn, içki içən adam əldə içə-içə deyə bilməz ki, Allahın qədəri də mən içirəm. Amma tövbə etdikdən sonra, günahlarından qayıtdıktan sonra deyə bilərdi ki, həqiqətən o Allahın qədəri idi, Amma Allah şükür olsun ki, o işdən tövbə etdi. Ayrındı. Çünki o işdiyi zaman, işdiyi anda və ondan sonraki halları əsləz qədərindən xəbəri yoxdur. Qədərindən bilmədən hüccət gətirir. Yəni, dəlil gətirir. Amma ötüb keçmişlər çək yox ki, hamısı dövmək buzlardır, ötüb keçmişlər hamısı Allahın qədəri ilə idi. Ötüb keçəndən sonra, o günahdan tövbə etdikdən sonra ona e, dəlil gətirə bilər ə e, cavab vermək onlar günahın içində ola ola onu ondan hücrat gətirənlərə Ömər rəziyallahu anhunun həmin Asiyə verdiyi cavabla yəqin ki məşhur hissədir bilirsiz. E, bir nəfər içki içəni içki içəni Ömər rəziyallahu anhu gətirib cətləmək üçün, yəni inşallahlamaq üçün onun cəzasını vermək üçün və həmin insan qədəri olduğundan O deyir ki, ey Ömər, məni neyi görə cəzalandırırsan? Mən Allahın qədəri ilə içmişəm. Ömər rəzələndə ona cavab verir ki, mən də Allahın qədəri ilə sən ciddiyirəm. Həqiqətən, <gülüyor> əgər, əgər o qədərlə razılaşırsa, yəni bu cür razılaşırsa ki, qədərlə ona baş verən hər bir şey, yəni o cidlənməklə razılaşırsa. Necə <gülüyor> ki, bunu şeyxsədi, bu, yəni dəlli gətirmişdi öz təhsil istəbəndə, bu qədər بقدر ما هو عن الله <سؤال> وبحمده لا صفه له إلا <سؤال> <سؤال> صفات كعبله